Та ж не для неї Софії, звичайно, вона ж йому впала, як сніг на голову, без дзвінка, без попередження. І не для Герди, бо цій собачій пані однаково, як він виглядає, їй аби м'ясо в мисці. Невже він отак прибрався сам для себе, за звичкою? А чому би ні? Насправді шляхетна людина вмивається, зачісується і чистить зуби незалежно від того, бачить її хтось сторонній чи ні. Віддавши до рук господаря шубу, Софія з усилям волі стримала бажання зняти чобітки. Ця клята звичка, якою отруїли нас господині, хворій на надмірне тремтіння над своїми килимами, так і свербіла. Та поборовшись із собою, Софія стрималась і покрукувала до кімнати взутою. «Валеріана Ельбертовичу!» – розпочала вона ще на порозі, виймаючи із сумочки листа. «О, ні, чарівно з'яво!» «Жодного слова!» Заходьте, сідайте, влаштуйтеся зручно. Зараз я приготую каву, а прометку свого візиту – потім. Дозвольте хоч допомогти вам. Якщо ваша ласка, я не заперечуватиму. Звик до жіночого піклування. Знаєте, важко самому. Софія відчула, що чогось радше когось у цьому домі бракує. У квартирі занадто тихо. У передпокої тільки чоловічий одяг. Жодного запаху жіночих парфумів. І тихо. Навіть телевізор, що чайдушно надривався новорічним концертом, цієї тиші не порушував. Так тихо буває, коли у помешканні більше нікого нема. Тому, напевно, господар так щиро зрадів їй незваній, неочікуваній гості, яка врешті дуже доречно трапилася йому цього порожнього святкового вечора. Валеріан Альбертович провів її на кухню, що була завбільшки із Софіїну кімнату. Вона звикла до крихітних сучасних закапелків, і ця пітерська розкіш вражала. Чарівна незнайомка. Отут є такі сякі продукти. Якби вашим ручкам, що безперечно, до такої роботи не звикли, Вдалося зробити з них щось подібне на бутерброди, а у нас це називається канапки. У вас, у вас, це на Україні, на Заході. Я не помилився? Руки професора, що спритно нарізали довгий білий батон, чомусь затремтіли. Він подивився на Софію так, ніби вона принесла до його оселі бомбу. «Ви не помилилися?» «Мене просила...» «Не треба, зараз нічого не треба. Все потім, коли накриємо стіл». Стіл і справді вийшов новорічним, бо у холодильнику професора було всього наварено, напечено, ніби на весілля. Софії довелося тільки розігріти страви і гарно викласти на тарілки». Святкові, такі гарні, ніби з музею. Коли наїдки були готові, звідки не взявся візок на коліщатках, на якому тарілки доїхали до невеликого овального столика, інкрустованого деревом різних відтінків, між двома стільцями і різьбленими спинками. Софія накрила стіл з катертиною, поклала серветки на крохмалені так туго, що їх можна було скласти у найвибагливіший спосіб. Розмістила тарілки. Господар у процес не втручався. Склавши руки на грудях, він стежив за її рухами, отримуючи від цього, як видно було з виразу обличчя,